Välkomna till familjen med som och gäster. Denna vecka så kommer vi tala om fritidsaktiviteter, hobbys och extremsporter. Vi gästas av ingen mindre än Pelle Karlsson som är en god vän till mig. Pelle, nu är vi jättenyfikna på dig. Ja, vem är du Pelle? Yes, vem är jag? Pelle bror Oskar Karlsson heter jag. Jag bor på Göta, jag är en kille som föredrar att jobba så lite som möjligt. Så jag kan ha så mycket fritid som möjligt. Och det är ju exakt det dagens avsnitt ska handla om, fritid och hobbys och sånt. Yes, och jag tyckte du var en superbra gäst i det här avsnittet därav, för att du känns som att du är en person som prioriterar fritid. Verkligen. Mm. Hur, hur ser din fritid ut om du ska ta det i stora drag? Liksom? Vi kommer gå in på mer detaljer sen, men vad, vad gör du helst en redig idag? Vad jag helst ja, det beror ju helt på väder. Kanske regnare så föredrar ju en inomhushall och skateboard, men är det gött soligt väder mm. så jag är ju självklart på discgolfbanan och kastar... Mm. Disc golf då, frisbee så att säga. Absolut. Eh, som vanligt så inleder vi ju podden Mad Brain Force då. Eh, där vi fördjupar oss lite i gästen. Eh, känner, ja, lär känna helt enkelt. Eh, och då tycker jag börja lite nu efter den här warm-upen. Eh, och fråga Pelle om hans bästa egenskap. Min bästa egenskap är nog att jag, när jag väl vill. Så är jag väldigt envis och vill liksom göra allt eh, till 100 procent. Liksom att mm. det ska jag gå till slut. Precis. Eh, och din sämsta då? Min sämsta är att när det inte går som jag vill så är det lätt att jag gräver ner mig Och det blir en liten ond spiralet som är svår att komma ut från så. Ja, jag blir besviken liksom Eller så här att man, eh, ja, man skyller sig själv eller? Ja, ja precis. något sånt ja. Mm, Absolut Men då tänkte jag gå över, rulla över i veckans hiss och, och eh, jag tänkte börja med att fråga dig veckans hiss Och vi börjar med det positiva Veckans hiss... Jag tycker man ska börja med diss. Ja, men, diss sen då? Ja, men vi hiss. kör på dis först. Okej, okay, vi börjar med dis Nej, det är att det blir så riktigt kallt, snöigt, ja. slaskigt på bara två dagar Vad typ. Hände? Men jag vill inte vara sån som bara klagar på vädret. Mm. För nu kommer jag till veckans hiss. Och det är att vi har ju faktiskt internet. Och där kan man gå in och klicka och boka flygresor utomlands. Att, mm. Damn boy. Yes. Nej men absolut. Jag skulle nog säga att veckans diss är Hallandstrafiken. <laughs> okay. Jag ska förklara varför. Oh. Flera gånger har jag satt mig på fel tåg. För att oh. deras teknik inte fungerar. Det står så här på tavlorna. Du ska sitta på spår 3 ifall du ska åka till Borås. När jag väl är på väg så märker jag att jag är på fel, alltså fel tåg. Oj. Och jag säger det stod det. Jag vet. Jag är jätte noga med att kolla vad jag ska för jag har åkt fel så många gånger på grund av mig själv man och kan... på grund av andra. man kan ju tro att det var lite snabbt stressad att ja, kanske, det, men... det var jag eller inte riktigt. Men å andra sidan jag åkte från Falkenberg för jag dejtade en kille som bodde i Falkenberg och då var det liksom stod det alltid så här tåget sent på grund av incident. Man Pum. på vilken jävla incident då? Vadå lok för en somna vi spakarna vad då? Terrorattentat Skriv det Det kommer på nyheterna om det är något extremt så ja, men, ja men jag tycker det är så töntigt Varför kan du skriva Vi, får ursäkta oss, tåget är sent för att vi missbedömde tiden Vi åkte för långsamt Incident är ingen jävla anledning Okej okay, men är dissen att de är sena Eller ja, att, de är att de är skyltat dåliga. dåligt De är väldigt dåliga på teknik Både tider och teknik och eh, att, Med ursäkter Okej, men det som är bra är att man är alltid... Det, som är bra, det är skitbra för jag alltid alltså jag åker alltid gratis med dem. tricket oh. är... Nu ska jag kanske inte säga det här högt. Men, <rätthet> men trycket är, är, är att inte, man, man lägger av sig alla sina grejer. Tar av sig kappan. Och så eh, sitter man med mobilen när eh, han kommer förbi. Och då tar de det som att eh, hon har redan betalat. Man bara, hur dum är du? <rätthet> Klart det är många håller koll på. Men det var en väldigt lång diss. Men eh, veckans hiss är att jag faktiskt ska vara med... Eh, i radio uh, nu är det på måndag och vi spelar in det här på söndag uh, ja precis, så det blir ju imorgon men gud, fan vad sjukt uh, imorgon ska jag vara med, sen vet ju jag faktiskt inte när den här kommer när avsnittet publiceras det kommer nog vara några veckor så att, uh, jag har varit med i radion kan jag säga uh, och det är en his för mig och det är ett väldigt stort steg för mig för att det är en väldigt fin, fin möjlighet att göra den typen av gratis reklam för podden faktiskt. Det är ju verkligen kanon så att mm. folk får upp ögonen direkt, att ja. eller öronen då, Precis. det här kommer bli en podd som kommer ut snart. Och ja, precis. Yes. Det är som en serie som man ser fram emot att se. Ja, då har vi bockat av både his och dis och rena och andra. Nu tänkte jag att vi spinner över lite i fem snabba. Och då går det ut på att jag säger fem snabba frågor Som har med ämnet, eller dagens ämne att göra Till eh, idag, Pelle då Som är var ju eh, Och eh, Det går ut på att du ska svara så snabbt så det, Och inte tänka så mycket Utan, det är bara utan något utförligt, det är bara, Nej, bara svaret ba, ba. Liksom. Det gäller det ja. Ja. Okej Disco eller diskogolf? Disc <laughs> diskogolf <laughs> Nej, så många som säger fel på det ah, ja, Disko, Disco, disco, um, um. <laughs> Nej Okej. Okay. Pelle eller pälleplutt? <laughs> I, I så fall pälleplutt. <laughs> jo, det är så. Okej. Okay. Rida eller paddeltennis? Uh, paddeltennis. då. Wow, du sa att jag hatar paddeltennis. Ja, men jag vill ha revenge på det så jag. Envisa. Gått... Ja, det har gått så dåligt på det så jag att tänkte... det är i-minute. Jag än att titta på en hästrygg faktiskt. Pelle i hypäld. Och glömt att hästar. Lyssna på den här då. Leder du varannan vecka eller semester halva året? Alltså egentligen. Alltså, Tänk dig så här. Du leder så här varannan vecka. så alltså varje jämn vecka. Ja vecka Eller så ja, du leder, ja, leder hälften av året. I hopslaget. Det blir ju hälften av året om du är varannan vecka också. Nej jag säger varannan vecka. Mm. Absolut. Eh, hobbyfotograf eller e-sport? Hobbyfotograf. Yes. Och då är vi klara och redo för att eh, gå in i och fördjupa oss i dagens ämne. Så häng med. Okej Pelle, jag vet att du är en världens eh, livsnjutare och jag kan känna att jag avundras dig väldigt mycket på den punkten. Men om du vaknar upp en vanlig grå måndag, vad gör du vad gör du en vanlig vardag helt enkelt? Om Beskriv Pelle-dagen. Typ. Vad jag gör? Ja, mitt jobb är så oregelbundet och oklart mm. så att säga. Så att antingen jobbar jag eller så jobbar jag inte. Oftast inte på måndagar för det är lite Smart är antingen jobbar du eller så jobbar du inte. Ja. <laughs> bra slutsats. Mm. Nej, så frukost prioriterar jag och det det bra. Annars... Alltså jag måste bara tillägga frukost här Frukost, alltså Pelle och hans roommate Jag kollade i deras kyl <laughs> okay. Fattar ni hur många paket Alltså den som gissar rätt på x antal jordgubbsfils paket. <laughs> alltså det, ja, ja idén var helt sjukt Alltså det var typ så här, jag blev traumatiserad Det var så mycket jordgubbsfil så att jag drömde mardröm, jag vaknade kallsvartig på natten Och bara jordgubbsfil <laughs> okay. Men det var sjukt mycket, jag fattar inte vad grejer med det Vi gillar det Ja men det fattar jag, men inte på dagis Alltså ni är i 22 och 19 år ja. Och det... ja Jag vill inte kritisera ditt val av frukost Men det är ingen bra start på dagen Det, det är kokopops och, och kaffe typ <laughs> Kokopops har vi inte ja. Men du, han, han hade ju mycket bättre mat än dig tycker jag, du hade ju korv och saft typ <laughs> Ja, ja, nu lät som jag var jättenoggrann med mat och frukost. Och nu låter <laughs> <laughs> det som jag inte har någonting. Kriti. i Chile. Men alltså, vi är väldigt ärliga här i podden. Får till, jag får skylla på att jag har bara bott där i en månad och oh, varit utomlands det. Och det är rätt färre man har korv och saft. <laughs> och ja, hamburgare. Jag har inte kommit hamburgare. in i ensamlivet än riktigt. Nej, ensam, ingen dömer dig. Jag bor ju med ingen Tobias. Det säger då. mer om dem Nej. i så fall. Ja. Hur som helst om mig då, <laughs> alltså andra ord. Eh, hur som helst, en vanlig måndag. Du äter frukost, vad händer sen? Ja, antagligen jobbar jag inte så då kollar jag. Ja, jag funderar på vilken kompis kanske är ledig idag. Så kanske det är Andreas? Har du en sån här kompisschema, typ så här, Chrisari, Andreas? Nej, jag toppen. funderar bara, hmm, han ja. jobbar inte där, han är ledig ja. Ja. ja, precis. Men typ, vi säger Andreas Karlsson, en höjdoppskompis diskolfkompis jag kollar med han. Är du ledig? Ja, det är han. Så då drar vi och kastar en runda på gymer kanske sen drar vi till någon av oss, lagar mat, käkar och sen är det bara lite kött om vad som händer resten av dagen. Liksom. Ibland ploppar upp ett sms, mm, kan du jobba kväll Pelle? Och Ja, har inget för mig då tackar jag ja annars så tänker jag och nej och så gör man otroligt istället hänger med Tobias och Ville och skate på kvällen eller hänger och Youtube-degar i lian på Göta eller ja Så det är alltså en, en vanlig vardag för dig helt enkelt? Ja det är typ så en vanlig måndag ser ut, det kan vara en vanlig torsdag också det är så oregelbundet för mig, men ja, det, jag gillar det det är, lite, ja. det är inget ekorjulsliv liksom jag lever, nej och sen så handlar det också mycket om att vara realistisk. Alltså, vi pratar mycket om drömmar och det här älskar vi att göra på fritiden. Men, men sen så handlar det också om att man ska klara vardagen och känna att man finner mening med eh, vardagen. Många är ju så här. Jag vet att jag hade en kille på Snäpp för ett tag sedan och han var ju så här: varje dag, bara tre dagar kvar till helg och nu är det helg, och söndagsångest, måndagsångest, sista sångest. Alltså, och då känner man så här: då skapar du inte ett meningsfullt liv i överlag, utan då har du bara ångest. Alltså, då hatar du ju 80 av veckan. Det är efterblivet. Ja, verkligen. Ja. Jag, jag känner igen det också att folk som bara lever för helgen, de lever ju egentligen bara för två sjundedelar av veckan. Eller vad kan man säga? Ja, eller 80 procent. Blir det ju. I och för ja. sig. Ja. Så Nej, 80% vi... kanske det inte blir Nu kanske jag tänkte fel, skitsamma mm. Jag är inte bra på matte De fattar i alla fall, ja. lever man bara för helgen Alltså veckan, det är ju fem dagar helg Ja det beror på hur man räknar fredag kväll eller ja. sen där. Bla bla. men i alla fall Varför man ska ju njuta och ha göttliv under veckan också Annars ja. blir det ju bara som att man Som du menar med han killen Att gå och grä sig, inte grä sig Men längtar och bara, ja, åh, när kommer helgen sen du kommer helgen pillar väldigt mycket Jag ska dra på om dig till Pelle mm -hmm. Nej <laughs> Pelle okay, jag har svårt att sitta still ja. Pelle Pil han har svårt att sitta still <laughs> <laughs> Okej, okay, samma. Men jag förstår. Jag tror att vi är ganska lika på den punkten. Att Jag, jag vill inte vara den personen som jobbar liksom 12 timmar om dagen. Jag vill vara den som 12. jobbar... Ja, men vissa jobbar ju faktiskt 12 timmar ja, i restaurang och, och hotell. Jag vill vara den som jobbar max 6 timmar om dagen. Och så ska det vara. Fått eh, Jo, och så, sen så känner jag att alltså, det är ju väldigt viktigt att, att rå om sig själv också. Att se sig själv. Eh, och ha ett jobb som inspirerar en. Och jag tror att vi är lika där. Att vi känner att jobb är inte är den största prion i livet. Och att vi tar lite det som det kommer. Och, alltså Vardags, alltså fin Typ som att man kanske tar ett glas vin Alltså ett glas vin, inte ett stort glas vin Utan ett glas vin, kanske lite ost Man kanske träffar en kompis Och fikar eller gör någonting som känns meningsfullt Ja, eller tar en folköre Ah, ja, och ska jag diskutera önskor. Shoutout till Lidl och blandar 2 åtor. De bästa ja, som finns en någonstans. Spel där man sitter och Tobbe hemma. Vi ska nog inte promota. Vi ska nog inte promota alkohol, men som, absolut. Som men som min pappa säger, en till två öl går bra. En till oavsett, två. Oavsett vilken dag det är. <laughs> men om man lägger ihop en ett och en två blir ju tolv Ja. Det är inte bra, men Inga stark öl. Inga stark. Folk öl. Folk öl. absolut. Ja. Jag kan tycka det är fint att dricka öl. Alltså jag gillar ju inte öl. Jag har aldrig druckit öl och njutit. Men jag kan tycka det, förstå alltså, njut, alltså njutningsmomentet i det. Att man tar, alltså inte en alkoholhaltig, alltså hög alkoholhaltig. Exakt, Så. det är för smaken och bara. Smaken är som bakom. Ja. <laughs> och öl. Hur som helst. Eh, nej. Nej, men, eh, om du går in lite på det här med, med jobb, just. Alltså, kan du berätta lite, vad, vad gör du i jobbet? Vad är din roll? Liksom? Trivs du eller trivs du inte? Min roll i jobb, ja, just nu jag är jag omvårdspersonal då, på en privat hemtjänstställe. Ja, Varav där jag är ganska ny. Men typ undersköterska då, basically? Ja, fast utan undersköterska utbildningen, typ. tycker. Ja, precis. När jag har mycket erfarenhet inom det jag jobbar nog nästan två år med det tidigare i livet mm -hmm. men i alla fall just nu är jag där på det företaget och har inte ens ett schema vilket jag, det känns osäkert med, men jag trivs med det för då vet mm -hmm. jag att jag kan vara hur fri som helst nästa vecka eller nästa dag eller två veckor framåt jag har liksom, inget jobbväg uppbokat så att Ja, ja, precis. Men ja, jag tänker mer så här, om vi snuddar, nu har vi snuddat lite rätt på, på jobbet och det är inte relevant i det här avsnittet, men bara för att få en bild av dig liksom. Eh, jag tänker mer, eh, vad, vad, vad, är, vad är dina hobbys? Vad sysslar du med helst? Liksom? Vad har du för mål inom det? Okej, okay, hobbys. Ja, första plats är golf helt klart. Andra plats, skateboard mm. som har varit första plats innan, men diskgolfen har tagit över lite då. Mm. Och sen tredje plats måste kanske vara folköl. Nej, fiske har jag brunnit för mycket, men Jassa. inte lika mycket längre. Och sen ja. Mycket hobbies, vänner, sällskapsspel. Ja, men det känns som att man alltid lugna kvällar. Man rundar alltid av det med hopp ja, eller med av en med direkt. vänner. Nej. Men absolut, men jag tror att fiske och skateboard det känner ju nog det flesta till tänker jag. Men ja. däremot discgolf som jag alltid skämtar om det är discodisco. Disco, ja. Discgolf Pelle förklara. Om jag ska förklara det, ja, de flesta jag snackar med dock på senaste vet vad det är. Ja. Men jag som du säger ett flertal har ingen aning när man säger det. Nej, precis. Egentligen... Typ jag visste ju inte vad det var. Nej. Jo, jag visste vad det var. För min kompis gör det. Just det, ja. Okej, okay, det är väldigt snarligt golf. Liksom att man har ett markerat ställe. Här börjar man. Och sen istället för ett hål längre bort i marken är det en kedjefylld korg istället. Så frisbein ska in i korgen. Istället för att du skjuter med klubbor en golfboll som ska ge ett hål. Och detta då... Han är en väldigt mest. pedagogiska gestare här. Det är lite teckenspråk. Ja, tecken, tecken <laughs> språk, men det ser inte ni. Nej. Men det hjälper mig när jag pratar, vifta med händerna och så. Precis. Men ja, och detta bedrivs oftast då i skogsmiljö då, så istället för öppna stora fina klippta gräslandskap så håller man till lite mer i skog och går mellan träd och mm. såna landskap. Precis. Men det är lite kort bakgrund där. Men alltså, om vi börjar fokusera lite eller om vi fokar på diskogolfen. Disk. Eh, Diskgolfen. <laughs> alltså, jag, jag har sagt fel från början. så att Jag kommer aldrig säga diskgolf. <laughs> jag säger mm. diskgolf. I alla fall. Eh, tror du att vem som helst kan lyckas inom det? Alltså kan vem som helst bli en stjärna? Vem ska inte syssla med det? Alltså jag menar jag exempelvis. Jag är ju ingen fiskare. Jag har ju ingen tålamod. Ska jag syssla med det? Jag tycker alla kan syssla med det. Liksom. Det är ett sätt... Uh... Men kan alla lyckas? Om man ställer den frågan, kan alla lyckas inom det? Vad krävs för att lyckas? Lyckas och lyckas. Man kan lyckas på sitt sätt. Att ja, liksom bli bättre än sig själv. Man behöver inte alltid tala med ja, sina om kompisar vi, som är vi, bättre. Vi att man, än... din brorsa satsar ju på elitnivå, tror yes. jag. V vad gör han för att lyckas aktivt? Vad gör han? Att... Hans, hela Hans dagar influeras av Discord liksom mm. från eh, Instagramflödet på frukosten till eh, lunchandet kanske han sitter och kollar någon Youtube eller något eh, tävling som är i USA Som liksom, följer och sen uh. mer Youtube på kvällen eller då. Ah, det är precis. ju kastande varje dag också Så, så, att, så hela dagen influeras av Discord egentligen. Ja, det är nog den där så liksom. att, eh, Yes. Precis, men jag tänker mer, vet du någonting om discgolfens historia, alltså bakgrund så sett, alltså det känns ju som ett ganska nytt fenomen på något sätt, alltså kanske max 20 år gammalt, men jag kanske rättar mig om jag har fel nu, vet du någonting om det? Ja, alltså du har nog rätt där 20 år tillbaka Mm, precis jag har bra med, med, med avstånd och, och år idag ja, jag sa att Pelle frös rätt. jättemycket när vi skulle till studion, jag bara det är 100 meter kvar och så räknar vi, det var 102 meter till studion ja. från där vi var, Sjuk. ja det var sjukt ja, ja nej, men vad ska jag säga, det är nog att det har varit stort i USA 20-25 år, men att det är just nu folk börjar märka vad det är i Sverige typ, det har bara varit ja. halvkänt i Sverige kanske knappa fem mm. år, medan det är nu det börjar växa upp kommunen får upp ögonen för det, bygger mer banor Precis. det växer i alla olika städer och även i utkanter av städer och, ja. bara för Men... att det är liksom en enkel sport att bedriva liksom. Precis, det... om jag tar lite jämfört med golf så är det ju ja. mindre tidskrävande det är mindre pengar, det är inga green fee och, och det är länge mindre plats också va? mindre plats, ja sen, kommunen antagligen... vill ju satsa på eh, aktiviteter Exakt, och som, som vi sa innan, du sa att men det kanske inte är för mig i detta och bla, bla att vem, vem som helst kan liksom för det, oavsett om det går dåligt eller inte så är det motion liksom det, istället för att göra en promenad så men kan man Men springer gana... ju inte Nej, det finns vissa som gör det, man kan ta tid men nej, nej. det är inte mig Nej, du är inte så fitt Nej, nej tyvärr Hur som helst, jag funderar lite på det här med vi bor ju på oss och hur många barnor? Hur många ställen finns det att utöva det? Man kan lägga utöva det på frimark också eller blir det helt meningslöst? Frimark, ja. Så alltså ska du visa några som är ganska nya? Så är det nästan bäst att åka till en öppen fotbollsplan faktiskt och visa så här drar du armen bakåt, så här vinklar du handen mm. så att man inte bara kastar som man är på stranden i Grekland och ska kasta frisbee, utan det ja, är liksom lite teknik och tanke bakom detta. Ja. Och även det lite som golf där att du har en bäg med olika klubbor. Mm. Så istället här har du en bäg med olika diskar liksom som skär luften annorlunda. Liksom. De har olika egenskaper då jag Ja, tänker. vissa går kort, rakt, vissa går långt, vissa drar vänster, vissa drar höger. Liksom. De Syns det? Är... Syns inte syn. Du kan typ känna hur vinklarna går så kan du förutspå hur disken ska gå typ och så. Ja. Mm. Men liksom en jättespetsig disk är ju såklart en disk som skär luften och går långt snabbt, mm. medan en trubbig är gjort för att gå på kortare avstånd, ja. så att säga. Sen har du någon gång... En och så. Jag vet inte om det kallas hole -in one Gör du ja. det? Ja, har du gjort det jag har några. Jag tävlar med Oj. mina kompisar. Jag har nio stycken hole -in one Kul. Hur länge och, har du hållit på med det då? Jag har hållit på ganska prick tre år tror jag. Mm. Jag ska kolla upp det. Men jag Kul. får bara säga att jag tävlar lite. Min lillebror har 10 stycken holding one. jag har nio, men jag tar i kappet snart känner jag här och en till kompis Kim, han har åtta, så han ligger ett efter mig. Spelar Tobias någonting eller? Uh, ja, Tobias spelar en del, han har jag fått intresserad på senaste halvåret bara uh -huh. och det är också en kul sak med discgolf att det går det är så lätt att folk som är lite envisa och liksom vill, är att kan fastna för det så lätt liksom att uh -huh. det är lätt att tycka om Ja, men Tobbe har inte fått någon Holding One än. Nej, men det tar ett tag kanske. Ja, men jag har sagt att när han väljer sin första Holding One och jag bevittnar det med egna ögonen, så alltså, in, att inte att jag får en åh oh, Holding One, utan jag ska se det med egna ögonen. Mm. Då är det donken direkt, och så bjuder jag på en plus meny. <laughs> Gött. Yep. Okej, okay, nu känner jag att det blir lite tjatigt där med eh, diskgolf. Men jag tror säkert att det finns intresse där ute för det. Eh, men om dina tre främsta aktiviteter, om du får välja att eh, antingen få tre miljoner, alltså en miljon för varje sport, eller att sluta med det för alltid. Vad hade du valt? Så att om jag tar tre miljoner, då får jag varken åka skate på diskgolfa eller fiska hela mitt liv efter det. Aldrig. Med tre miljoner. Mm. Okej det är mycket pengar man kan säkert hitta något man brinner för ändå där men jag, nej så det är en skum mm. fråga för jag tror inte jag kommer hitta passion för något om man blätt av med tre så viktiga saker i ens liv. Då kommer mm. nog typ pengarna inte vara tillräckligt med eh, tröst för att hitta någon bättre passion liksom man vill ju inte bara ha pengar och sen ligga hemma man vill ju ha pengar då för att göra något man brinner för liksom. Ja, precis. Så vad skulle du då? Skulle jag börja med vanlig golf kanske? Det känns lite snobbigt. Nej, det är inte min grej. Nej, precis. Jag, jag tycker ju inte om golfare och, och hockeykillar faktiskt. Det är inte mina typer av killar. Men um, om vi släpper det här lite nu då och spinner vidare på något annat. Alltså, skulle du säga att alltså, vad väljer du helst? Väljer du en social sport eller väljer du en icke eller antisocial sport där du är ensam? Eller väljer du något där du kan köta lite och ni kan prata om intressen eller något annat liksom? Ja, jag väljer helt klart socialsport. Ja. Det, det är ju alltid roligast. Och mm. socialsport men ändå solosport så att säga. Mm. Jag har hållit på med fotboll och sånt. Men lagsport har aldrig varit min grej riktigt. Nej, precis. Men liksom, mm. ja. Ja, alltså jag har ju inte ens nämnt vad mina intressen är. Det kanske vi kan prata lite om Ja, också. du vet jag älskar ju hästar. Jag är ju ridit sedan jag var typ en och en halv chips på så hög. Alltså, verkligen så här. skitliten. Oj, um, jag sa att jag inte gillar hästar. Innan. <laughs> nej, men det är inte så att jag bara. Offenderad. Nej, jag är inte som vissa andra som blir så här av. Eh, nej, frukter, eller hästar Eller eller vad du nu nej. är. Alltså jag, kan ju, jag blev det då. Men ja. nu är det inte lika nära hjärtat så. så. Eh, ja, eh, jo, precis. Jag har ridit sedan jag var rundast längst sex år. Jag har haft skötest, medryttare. Funderat på att köpa egen häst. Rider på eh, Borås ridhus. Jag har ridit på, med västern. håll på med västerridning. Alltså, tänker en cowboy typ så. Att man rider. Alltså, jag, jag, jag förundrar nog faktiskt det. Jag älskar hoppning. För det är lite så här kickar. Och vi kommer prata om kickar senare i extremsporter och gå in på det. Här. Men just det här med hoppningar, alltså man vet ju inte om man kommer att riva hindret, om hästen kommer via. Det är extremt farligt att rida. Särskilt fältritt, det vet jag inte om du vet vad det är. Ingen aning. Nej, fältritt är när man hoppar utomhus på hinder som det inte går att riva. Så att du kan hoppa över tunnor, ja. byggnader. <laughs> parkour för hästar. Parkour. <laughs> Coolt. Ja, här har vi avsnittsnamnet. <laughs> <Ridningen. laughs> fältritt är parkour för hästar. <laughs> Så du tycker nästan ridning alltså tillhör extremsporter snarare än Absolut. Många hävdar att ridning är ingen sport. Då har jag ett stort finger till alla er ute för. Prova att mocka bajs som väger två ton. Och bära skottkärror. Inte bära skottkärror, men köra skottkärror. Varför ska det vara sport då och ta hand om en häst? Eller bara slitet som är till? Slitet som är till. Men det är inte så att det jobbet jobbigt en frisbee. Liksom, nu... vi kanske typs slickar egentligen. Jag, vet inte. Nej, jag, jag diskar de hemma ibland. Och de är golfen. Man kan diska i sina diskgolfer. Ja. Absolut kan man göra det. Men det jag menar är att det är så mycket som hör till som också hör till alltså Förutsättningar för att man ska lyckas inom sporten. Ta hand om hästen. Bygga band. Alltså det som är så fint med ridning det är att man alltså det finns ingen sport där du har sånt vackert och fint och bra samspel med en annan. Alltså ett annat, ett annat djur eller en annan individ. Du kan spela fotboll men du vet inte liksom vad de andra tänker. Du vet aldrig vad en häst tänker heller. Men att ha en kontakt med en häst är magiskt. Och det är därför så många fastnar för det. Sen är det ju väldigt eh, det, könsdominerat med, med många tjejer. Men ni ska veta där ute att det är alltid killarna som lyckas. När de väl satsar och det lämnar jag till, till öppet för tolkning ja. men, men jag känner att hästar och det ligger väldigt nära mitt hjärta och hoppning sen så som sagt västnerinning också just för att det är ett, ett mer naturligt sätt att rida istället för skänklar och hit och dit och inte grimma utan ty, tyglar och nu kommer jag inte på vad det heter, men Bett heter det, eh, som skaver så har du eh, mer naturlig utrustning. Du, istället för att svänga hästen med att dra i typ höger tygen när du ska gå höger, så lägger du bara tygran över på höger sida för att eh, hästen ska gå så lättar du med benen och stannar så drar du fram benen så att hästen lär sig och du lär dig hästen på det här sättet. Ja, det låter väldigt Fint faktiskt på något sätt. Mm. att man, det, är det. det är liksom en skäl som styr fast ändå inte. Man måste ha det perfekta samspelet och passionen med mm. hästen. No. Jo, men det är ju så att tjejer som rider, de blir ju oftast chefer. För att de lär sig att hantera andra. Ja, okay. Men vad tycker du om ridning då? Vad tycker du om hästar överlag? Skulle du kunna tänka dig det? Och varför tror du att det är så eh, dumne bland eh, tjejer? Det var många frågor på en gång. Men ja, jag har ridit. Mm. Både på en lite en så här häst i Österrike någon gång. In kan inte du ha det här som omslagsbild? Nej. Du är på den hästen i Österrike. Jag kanske har bild på den någonstans. Jag Annars har jag ridit på någon gymnasiel bort ja. där i, på väg mot Dalsjöfors eller nåt. Ja, Tokarp kanske. Ingång häster. Ja. ja, närmare gången ja. ja, nej så jag har ridit ja, men det var allra mest att man var rädd eftersom jag inte är en djurmänniska riktigt Och jag sitter på ett djur som har kontrollen över mig Jag kände mest att Dan uh, När jag satt två meter upp Dan hanterar mitt liv Okej en och en halv då kanske Världens högsta hästen av två meter okay. Och man mäter ju alltid allt från manken Precis som andra djur alltså okay. från nackkotan nack okay, okay. uh, Men absolut, men varför sen... tror du att det är så Nej um, ja, så alltså, faktiskt vet jag inte Men antagligen för många killar är rädda Och typ tänker att det är bögigt Mm. Ja, alltså det är det ju absolut inte, som sagt det måste, alltså, man måste ju förstå att eh, killar är oftast de lyckas för, och, om de väl satsar eh, sen så tror jag att det handlar mycket om det här vi diskuterade lite nyss, att det kanske handlar om det här att uh, ha ansvaret och omvårdare för något alltså ett djur, att man känner att det är lite mer feminitt betingat att, för kvinnor är ju mer omhändertagande av naturen, så att det kanske är det som man reagerar på huh. Ja, det är det som ger Ja precis, det är det som ger ja. Det kan man lugnt säga Men om vi lämnar det här med, med hobbys nu Det här är ju också i och för sig hobbys Men extremsporter, hur ställer du till det? Alltså, söker du kickar? Om jag söker kickar Det kan man nog säga Jag gillar ju skateboard Jag har gjort det i massa år Och där är det är ju extrema kickar När man pressar sig själv liksom, Och mm. försöker svårare, svårare saker Eller ja. ja, precis Men varför tror du vissa dras till det här? Ja, antagligen för det största skillnaden med extremsport jämfört mot en dag på kontoret där man jobbat eller något kanske. liksom, det är liksom... Oh, Jag kommer att tänka ja. på Fight Club nu. Har du sett den? Nej. Oj, det måste vi säga något. Men eh, absolut, men det är ju en jättebra film som verkligen visar det här: Kontorsrösta versus Fight Alltså att man, okay. man slåss mm. och att man går så här, alltså men, nu vill jag inte klanka ner på män, det gör jag ett separat avsnitt istället. <laughs> men jag anser ju att den är väldigt redogörande för hur, eh, hur banalt det egentligen är med män som, alltså det, det, min samhällslärare sa det här en gång till mig, eh, hon var det farligaste för samhället är unga men utan något att göra alltså sysslolösa män, arbetslösa och de är ju inte arbetslösa, absolut inte men de har sådana jävla tråkiga liv, att de går och slåss för blod, alltså blodigt allvar på kvällarna sen är det ju mycket annat alltså det handlar om schizofreni och sånt där också eh, jag tycker verkligen du ska se den här Pelle jag tror att det kan bli en bra eh, en av dina favoritfilmer faktiskt ja okej, okay. jag kan lova dig att den kommer jag verkligen inte se varför inte? <laughs> <Jag skojar. laughs> ja. nej men jag tror du gillar den om du gillar typ så här lite alltså filmer med lite djupare mening typ ja mm, typ Shawshank eller Forrest Gump Okej, okay. Forrest Gump kanske inte så djup eller ja, jo, men jag ska lägga det. den Fight Club gör det, gör då på min men om alltså om du får välja praktiserar du helst? eller kollar du sitt typ på YouTube och filmer på extremsport nej det är lite att kolla jag en del mm. men ja. Ja, alltså jag är ju ingen extrem Jag älskar att klättra Jag har klättrat eh, lite Vi jag är ju ingen här. Det är typ klätterväggen i badhuset Det var nog på frisk. Någon gång har jag varit på klätterdomen i Göteborg mm. Ja men en gång Ja, men jag, vi hade ju en em, idrotts- eller vad heter det? friluftslivsförening som hette FBI på Bäckeng. och eh, Då fick jag upp ögonen för djur och naturna på sig. Men natur med friluftsliv. Jag är mer. Istället för extremsport så väljer jag heller kanothike och eh, gör lägereld eller, eller kampa i skogen, frikampa eller eh, vandra tycker jag. Mm, ja. Det tror inte många av mig, men jag är väldigt naturtrogen om man säger så. Ja, okay. nej, mm. nej, men jag är nog lite på din sida här, för hellre då jag är mer åt då kan man nog kolla ja, den Katrin Indusarer än extremsporthållet. Oh, Gud, kommer du ihåg när du skickade den bilden när du skulle kampa i bilen? Ja. Ni gjorde det? Vad gjorde ni mer? Ni? Förutom jag var ju du, själv. Det var ju en vanlig tista jag drog. Ja. Varför går du upp och själv? Fan vad cool du va? Jag kampar inte. Jag bara ville... Ja, jag hade planerat att träffa en kompis i Småland, mm. och jag vill inte tränga mig in i hans samboliv med sin tjej Så att jag Nej, drog dit. Sov vi bilen, och sen Fick hängde han dagen den här ville ha. Nej. <laughs> nej, tack, ja. nej, men absolut. Men då du, du du är vi lika på den punkten med just friluftsliv, hellre än extremsport. Ja. Men du håller ju ändå på med eller lite sidan av sådär. Ja, eller hur? Det skulle jag räkna till extremsport, mm. men alltså, man är inte lika galen på skateboard som man var när man var lite yngre. Alltså. Nej, man tar man, inte de riskerna. Nej, eller hur? man blir lite, lite mycket ner. testo. Det börjar jag här dala nu, Pelle. Ja, nej, men man blir lite äldre, lite klokare. Man liksom, liksom, jag kan ju fortfarande allt jag kunde innan och så, men man kör inte lika aggressivt och vågat nu längre nej, för precis. man vet livets risker och allt så att man bara mm. Ja. Man är inte så jag ser mer nej jag ser mer skateboard, Det är mer skateboard men jag ser det mer som lite ja typ lite mer livsstil och så här mm. god hobby bara liksom för att Precis. Ja. Det är det det är, det är det jag helst gör en fredagkväll till mm. exempel, hänger i skatehallen, träffar kompisar ja. och skater istället för att vara på krogen. Liksom. Ja, men det är så alltså coolt, tycker ja. jag. Det och är nu är ju... det bara två veckor innan nybyggda skatehallen ja, öppnar. Man har varit stängd över ett halvår. Så det... Nice. Men det är har du favoritbrädan då? Är det då? Hur många brädor mm. har du? Jag har två reser här hemma, så jag ska byta en direkt nu när de öppnar, för den här jag har nu är väldigt men sliten av asfalten. Men jävla vetenskap hur man skriver ihop dem där. Nej, det jag köpte jättele... den för 200 på Stadium. Det var länge sedan jag, jag var det. Säga... <laughs> jag kan säga, har man köpt saker på Ikea och får ihop dem som är skateboard? Hundra ja, jag... gånger lättare att ja, få jag... ihop, för Ikeas manualer är värdelös. <laughs> ja, jag kör alltid utan manual, tyvärr. Uh... Ja, tyvärr, ursäkta mig. <laughs> Nej, men... Eh, på tal om det här med, med skateboard och så, jag tänker så här jag har ju ett ex som har slått ihjäl sig halvt, alltså slått upp knä och ansikte tror jag eh, på sin longboard faktiskt eh, mm, inte longboard. Sk och skateboard vet jag okay. men det, alltså, främst longboard för att det är såna höga hastigheter och han hade inte hjälm då tror jag inte mm. eh, men det har, hade ju inte med det att göra han hade inte knäskydd och så fick han ett jack har du skadat dig riktigt rejält någon gång? Mm, Nej, alltså peppar peppar som man brukar säga nej mm. men jag typ som mest i svanskotan hårt bara och fått mm. så här ja så jag hade kapat ut två veckor men, men det gör det fortfarande ja. det hänger kvar. Nej jag har aldrig brutit ett ben eller någonting mm. bara lättare stukningar och så Ja, jag vet inte. Ja, alltså. Men jag pratade mm. lite om mitt extra jag, jag faller ju väldigt mycket för skatekillar. Alltså det är ju typ parkour och skate tycker jag. Jag vet inte varför jag dras till det. Och fotbollskillar av någon annan. Det brukar alltid vara de som jag lockas till. Men vad, vad skulle du säga? Vad gillar du för tjejer? Alltså ska en tjej ha samma tänk kring fritid som dig? Eller vill du liksom ha någon som har helt... Alltså ska de spela diskgolf liksom? En... En tjejs egenskaper helst då. Som ja, så alltså, nu kommer det till hobby. Ja, jo då. Men. Vill du ha någon som spelar och gör samma sak som dig eller inte? Det behöver det verkligen inte vara. Men Nej. någon tjej som. Ja, helst uppskattar liksom. Natur vill vara ute liksom. Så att man kan. Ja, efter mina intressen präglas av utomhus liksom. Ja, precis. Inte rädd för att vara ute och. Nej, alltså man orkar inte med människor som bara nej, vi vill bara in. Ja, man kan ha vissa viss sådana dagar, också. det är lugnt. Ja, och Regniga dagar, helt klart. Ja, men... Absolut. Men, ja. Äh, absolut. Men om vi vänder oss lite till mer det fysiska då, i extremsport eller sport överlag, Skulle du kalla dig själv äh, vältränad och träna nu typ gym vid sidan av för att kunna underhålla en viss muskeluppbyggnad eller struktur eller vad det nu kallas, vet du fan? Uh, nej, jag försökte. Du, jag tycker att du är, är tag, ganska är vältränad. Helvete. Jag tycker du är vältränad. Nej. Jag ser att du är vältränad ut bara för att jag inte har något fett på kroppen. Men mm, egentligen är jag det. bara den här Skibish. typiska skate-kroppen. Ah, pinsmal så God, här, här med fake muskler. är så här fett och mind. Eller vad kallas det när man är smal men man äter bara skit. Ingen aning. <laughs> Ful på insidan. <laughs> Nej. Men okej okay, du, du skulle inte kalla dig valltränad Hur som helst Jo så alltså, kanske alltså. Mm. Vill jag så kan jag springa ett lopp Och mm, ta mig igenom det liksom Jag har bra kondition Jag är rörlig, jag är vig jag... Ja inte, man, Jag behöver inte träna gym varje dag För att hålla igång eftersom jag kastar golf Minst sex dagar i veckan ja. Skatar några vi, dagar vi i veckan en lagom och är Alltid har jag något att göra, så jag är ju aldrig någon soffpotatis så att säga. Så jag skulle säga, nej, jag är nog vältränad då. På Precis, mitt sätt. På det. Vem, vem säger så? Typ de som är med i Biggest Loser. Jag är vältränad på mitt sätt. För mig är det träningspass att äta mat. <laughs> ja, kanske. Kanske. Nej. Det beror på allt vilken vinkel man alltså, ser Alltså det den. värsta med att gå och träna, det är ju inte träning, utan det är ju träningsverken tycker jag. Jag har ju träningsverk i min rygg och min rumpa. Ja jag har haft ett hårt pass. Alltså. Ja. ja, men då är det ju som ett recept att du har jobbat hårt då, tränat mm. hårt. Det är ju bara bra liksom. Det var en riktigt bra pass jag. Jag tycker inte man ska gråta över jag kan utan tänka att man ska vara nöjd över den att Man, liksom. hårt, man ja. har hjärt någonting och fått, det är det som ger liksom. Det är det som ger. <laughs> uh, hur som helst, om vi snurrar över på något helt annat här... Uh, Alltså jag nämnde lite där innan med att kommunen satsar kanske mer på fritidsgårdar och fritidsaktiviteter och det tycker jag är toppen. Jag tycker att man kanske kan dra lite från kulturbudgeten faktiskt. Alltså när det kommer till typ skulptur och så. Vi är skulpturstad. Inget ont om det. Det lockar turister. Men jag tror att det kan gynna miljön faktiskt. Att vi är mer aktiva utomhus och rör på oss och istället för att konsumera och resa exempelvis. Vad skulle du säga? Ja, alltså... Det är såklart, ju mer olika aktiviteter och saker det bjuds på i stan och närheten där man bor, så mm. Istället är det Istället för att bara shoppa, typ, exempelvis. Ja, ja. Ibland behöver man ju hoppa absolut. Det är inget ont mot det. Och vi är ju en shoppingstad. En textilstad. Men ur ett hållbart och globalt perspektiv, vad skulle du säga, är det är det bättre att kanske gå och ta en runda diskogolf än en barunda? Helt klart, ja. ja. Alla dagar i veckan. Ja. Förutom med och söndag rita en och förleda mina. Men super, då, eller har du något annat att tillägga där? Nej. Nej. Ja, vad ska du säga? Vem är din bästa alltså, träningsaktivitetskompis alltså eh, någon som du kan både prata strunt med, och facka med och eh, samtidigt eh, prata sport med. Yes, men då får jag nog säga alltså Andreas Karlsson. Mm. Yeah. Hoppar Karlsson Instagram mm. follow. <laughs> han tisade lite om Andreas här inne men ja, absolut. Uh, ja, nej men han har ju varit friidrottskille hela sitt liv med mycket medaljer inom både höjd och längdhopp och uh, ja, det är inspirerande av, liksom då han har mm. diskgolf som intresse också så har vi funnit varandra där och ja, att kunna blanda det med sin seriösa friidrottsatsning, det är väldigt inspirerande att ha en sån då att kunna snacka om småsaker, problem i vardagen till tjejproblem, till seriöst med sport och allting liksom. Så det, det är liksom det är ju Andreas jag frågar om jag ska hajseflippa min kåserock eller om jag ska ta en ah, pd liksom. Du vill bara ha en översättning på det här. Det är <laughs> jag så här skojar ordning. bara. Du skojar. Ah, jag det. På, vad fan är det här? Bå, gott, gott, gott. Nej, vi vet inte vad det här är. Pelle vet inte heller. Han bara sa något. Mm, eller? Eller? Nej. Den som vet, den vet. Det var bara lite nördsnack inom ah. grej. Men i alla fall... Ah. Mm. Yes. Ja, men det, det är din bästa träningsaktivitetskompis. Du skulle handla, ja, han... Inte, eh, eh. Jag har nog... Jag tränar som bäst när jag är med Andreas. Så att, mm. eh, och jag har gjort som bäst eh, vad säger man? Eh, resultat och framgångar med ja, han i min sida. Så att, Kul. Ja. Super. Det är bra. Toppen, toppen. Eh, ja. Men om vi ser så här då, hur skulle du säga, om du, ser ifrån, om du um, ställer dig upp och så uh, tänker du liksom hela ditt liv framför dig, alltså en tidslinje. Och så ser du så här, du är så här helikopterperspektiv eller guds perspektiv om man är religiös. Um, hur skulle du se liksom de här alltså, milstolparna som är dina hobbys, var de börjar så, hur har det förändrat dig som bäddningsa och hur har det liksom påverkat din uh, uppväxt? Hur det har förändrat mig, ja, antagligen att jag blivit liksom till den personen som alltid vill göra något varje dag liksom sträva att bli bättre på alla mina saker och inte bara vara softpotatis eller den som bara lever för helgen och är ute på krogen och bränner pengar och slösar på hälsan liksom. Nej, precis. Jag håller helt med dig där faktiskt. Även om inte jag är så sportintresserad. Jag är mer tjejen som skriver på och poddar och är lite mer av det ja, kreativa hållet så att säga. Sen ututryter jag inte det, det andra. Man kan ju absolut hålla på med sport och vara superkreativ också. Ja, men jag håller på att runda av lite. Men jag vill höra lite, har du fått uppoffra mycket för dina intressen? Alltså, alltså gentemot familj och vänner och sånt där? Uh, ja, det har jag säkert fått göra fast jag inte tänker på det kanske. Mm. Men det är ju en naturlig del av livet också att man väljer att prioritera, tänker jag. Ja, fast... Uh... Med tid då? Har du fått uppoffra tid som du har velat investera i något annat? Typ jobba? Nej? Jo, det är ju klart att jag får upp uppoffra tid. Ja. Och, uh... Men vill du heller lägga tid på något annat? Nej, så jag värdesätter det jag gillar. Så... Och jobb är inte riktigt något jag gillar. Liksom. Jag gillar Nej. pengar, men jag behöver inte jobba 160 timmar på månaden och få massa lön. För då vet jag mm. att jag hade kunnat vara ledig många mer dagar och få ut mindre pengar. För då har jag gjort något roligare hela månaden än bara jobb, jobb, jobb. jobb. Mm. Ja, verkligen. Ja, har du något så här riktigt... Tid pengar. Eh... <laughs> har du något riktigt, riktigt... Eh, guldminne från eh, någon av dina aktiviteter som du känner så här eh, så sätt Guldminne nej jag vet inte, det är alla typ när man eh, ja, kanske lär, lär andra spela discgolf och ser hur de blir glada när de lyckas liksom, man mm. känner själv att man har varit en bra lärare då liksom ja, så att säga. har du lärt upp många då? Inte många, men Nej. några liksom, ja. Mm. Och, det, och de så flesta det. har fastnat. Och, ja, ja. och det är kul att se att man liksom har påverkat från början. Ja, jag har faktiskt ett guldminne från när jag var liten. Jag, var, jag gick i fyra tror jag, så tio, elva år var jag. Jag hade fått ridlägres, alltså absolut högsta häst. Han var en, faktiskt bara en d ponny. Man delar in hästar i A, eller i A, B, C och D. Och jag går inte in på centimeterna för det är en hel vetenskap bakom det. Men d så är maxad idag. Han var en maxad deponny. som var typ 147 centimeter i manken. Och maxad var Ja, maxad. Alltså han är max. Han är nästan en häst. Okej, okay, D är det svårighetsgraden så att säga. Nej, det är inte svårigt. Storleksgraden. <laughs> Stol, okay. Det här är en d en A. Nej, absolut. Han var ju inte svårt så sett i den bemärkelsen. Men han var väldigt hög och jag var väldigt låg. Okej, okay, alltså går jag... det till från A till D och bara ja, D är högst då. Högst, precis. Okay, då A med. är kort eller ja. minst så att säga. Okay. Och jag, jag har alltid varit en kort och liten tjej och jag var typ en och tio någonting. Mm. Så kan du tänka dig, han var såhär, han var bastant också, han var inte såhär en slankhäst. Han var lite tjock <laughs> och hade mycket hovskägg, tänkte mycket hår vid hovarna och så. Alltså. Ja. Mm. Och jag ska då rida upp på den här hästen på finalen. Vi har en hopptävling. Mm. Och det, alltså jag vet, alltså jag har en film på det här. Och jag skrattar så jävla mycket när jag ser det här. För jag typ, jag har ingen kontroll på honom. Han vet typ var han ska gå någonstans. Det är därför jag klarar mig så bra. Men det slutar med att jag vinner den här hopptävlingen mot min syrra. Så ja. Jajamensan. Syskonfight. Syskonfight. Och sen dess har hon haft mindervärdighetskomplex alltså. Alltså, så. Det är så. Okej, okay, men, men nu, du har ju pressat mig alltså på frågor och sanningar hela tiden. <laughs> ja, det är det som du bygger på med. Ja, <laughs> ja, men då tänkte jag att jag ställer dig en fråga här nu istället. Mm. Schut. Och den frågan är att du håller på mycket med hästar och ridning men alltså är det någon annan sport du håller på med också eller försökt hålla på med eller är det Mm, har bara varit som jag velat har varit också en... göra eller som jag aldrig gjort eller som jag ja, alltså som du har ja, både som du velat göra och aldrig blivit av eller om du kanske gått mm. i badminton en vecka och sen gav upp det för hesten eller eh, eller om du även, gått i curling eller, ja eller var... äh, även dela mer eh, hobby så inte sporter då som jag ska säga en oh. del eh, sport kanske också, men jag eh, om, vi går, eh, om vi pratar först om det här som jag eh, har testat lite men ångrar att jag inte har fortsatt med, då har det nog varit eh, Poetry Slam faktiskt, att läsa upp sina dikter. Men okay. jag blev så kränkt förra gången, eh, det ska jag ta det efter, varför. Oh. <laughs> eh, och och, så, och då, blir det, då blev det så att jag känner att jag vill faktiskt inte ställa mig upp om jag blir så utskrattad. Om, av eh, andra personer. Dålig respekt. Jättedåligt. Och de, jag mejlade då den här gruppen eller så. Jag tänkte inte gå ut med namn och så för all respekt för dem. Men jag tyckte de hade dålig värdegrund när de tyckte att alla jurygrupper hade röst, sin rösträtt eh, och tyckte vad de vill. Men när man sitter två personer systematiskt ger dåliga poäng till personer som pratar öppet om våldtäkt, mord, brott och straff, rasism. Det tycker jag att att pissa på deras eh, mord faktiskt. Och det ska inte accepteras. Så jag pekar om fingret och sa att de var förjävliga. Ja, det är, jag står upp för mig själv och mina medmänniskor alla dagar i veckan, skiter jag i konsekvenserna ärligt talat oh. sen får man ju Bye. väga över vilka strider är värd att ta men jag tyckte absolut att jag inte gjorde ett pissfel ja jobbigt, de har ju i princip då bränt dina drömmar om det är intresset ja. gjorde att du landade, här liksom. kommer liksom så. poeter och ska läsa sina dikter kanske första, gången, kanske första gången jag läser någonsin för någon och så sitter de där, nej vet du vad de hade för svar när jag sa att eh, jag tyckte att eh, det var för jävligt att de gjorde det till alla, det var inte till mig bara det var systematiskt till alla nej alltså vi, vi är lite för fina för det här vi hade förväntat oss något bättre vem fan säger så det hade varit en sak bara nej alltså vi, vi gillar inte poesi egentligen, det är en annan sak överklass gör ja men det är, så här, det är så här äckliga elitistiska jävla hipster -mongon. förlåt det, det får man. Nu. Elitistiska hipster Det är öppet för fritolkning där. Jag dömer inte ut för en viss människa för vad det är. Så jag tycker absolut att jag får, får säga det i min podd. Men att Säg vad du vill. Ja, men jag tyckte faktiskt att de var det så här, människor som har blivit kränkta någon gång. Och så tycker de att de, de ska känna sig kränkta. Och, och då ska de kränka andra. För på se, att de har blivit mobbade eller utsatta. Och så ska de kränka mig. Så tar ah. de tillfället i att och kränka. Men det har inte med saken att göra. Men i nej, alla fall du, Poetry Slam. Det spårar, du spårar lite ur lite. Spåra ja. ur, det är ur. Det gör alltid det okay. med mina utläggningar. Det där får jag inte pratar så mycket. Alltså, det där får jag inte svara på frågor. <laughs> okej, okay, men något annat inom hobby eller intressen. Har du spelat fotboll någon gång? Ja, tre veckor. Tre, ja, men då det är inte... det är något du har testat på så. Och då var ja, det inte din nej. grej? Eller vad var det? Eller jag boll känner, känslan? Jag, och... jag har ingen boll, tjej. Nej, okay. Jag har problem med bollar Ja, okej. Nej, jag har faktiskt velat testa drejning väldigt länge. Eh, Poldance har jag gått i och det vill jag fortsätta i vår. Eh, så är äla och klättring faktiskt har jag velat eh, göra. med. Ja. det är de det är jag också velat testa. Jag har en kusin som håller på med det mycket ja. i Göteborg. Kul. Dura du Pella? Vad känner du? Finns det något du vill utvecklas inom eller testa? Ja, jag svarar ena på frågan testa. Mm. Då är det nog att testa på så alltså, ja, massa andra saker som kompisar och andra håller på med då tycker om klättring förlåt om jag avbröt men vad tyckte Ja, du? jo men det testar jag gärna på lite mer seriöst liksom. Mm. Kanske inte bara då i en klätterhall utan även då kanske som min klättra liksom på liksom, i berget i naturen liksom. Ja, det är ju så häftigt. Ja, det är ganska mm. coolt faktiskt. Alltså, det då. känns ju som att man kanske besegrar berget. Ja, det mm. är en cool känsla när man lyckas liksom. mm. Och annars finns det lite andra saker jag vill testa på. Ja, faktiskt. Jag hade velat testa typ, jag hade aldrig varit sån här motorkille, men jag hade velat testa att åka runt på en riktigt lerig motorkrossbana. Mm. Åka på gupp och småhopp och bli hur gittig och lerig som helst. Mm. Och bara köra varv efter varv och på en mm. uppbyggbana och bara se hur det ja. känns. Toppen. Oh. Men vad intressant. Och jag tyckte att Pelle var helt rätt för det här avsnittet just. Så jag vill bara tacka er lyssnare för att ni har lyssnat så här långt. Eh, hoppas det var intressant att och, och höra våra tankar kring vardag och jobb och i relation till ritid och sport och extremt sport och så vidare. Och på ett genuint, öppet och transparent plan. Och jag vill säga ett stort tack till Pelle Karlsson som... Ja, tack själv för att jag fick vara med. Det var, ja, det var du? kul att dela dina tankar och... Äh, ja, ja, och Pelle verkar ju gilla det här så han kanske återkommer någon gång i framtiden. Det är mycket möjligt, yes. <laughs> och du är så välkommen så. Familjen släpps ju som vanligt varje fredag. Så håll utkik nästa vecka. Så får vi se vi pratar om då. Ha det gött. Hej då. Tjoj.